Rugăciune pentru euharistia tainei făcută în inimă. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristos, te, te rugăm. Dăruiește-ne euharistia tainei făcută în inimă, în altarul conștiinței, în mintea, în straiul preoțesc al luminei tale s-a îmbrăcat, când puterile cerești în jurul Sfântului Potir, odată cu tine, în biserica ta din sufletul nostru au intrat pe Sfântul Disc ca o jertfă, pe tine însus pentru noi și pentru renașterea lumii ai stat, cu frică și cu smerenie. Odată cu Serafimi, Herovimia, ahanghelii și îngerii, rugile de iubire și slavă le-am cântat. Și la tine, care stai pe un tron de slavă, ne am închinat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisui Hristos, te iubim și te rugăm. tainei, făcută în inimă, ca să vedem cu ochii conștiinței liturgia cecelească, odată cu liturgia bisericii luptătoare în lume, dar și liturgia cea sufletească, odată cu liturghia bisericii biruitoare, când avem pogorirea Duhului Sfânt peste adunarea Sfinților și a puterilor cerești, peste credincioși și ortodoxi care cântă sus să avem inimile, fiindcă și-a adunat comara cea nemuritoare a faptelor sfinte în cer, Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei Histoase, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne euharistia tainei făcută în altarul conștiinței, când mintea, ca preot din veac, după la și Melchisedec, aduce ca jertfă de sine cugetul pe rugul rugăciunei, când sufletul răstignit pe crucea rugăciunii se dăruiește pe sine ca o pâine de lumină, ca un vin din via neamului românesc, ca o taină, din veac făcută și de îngeri neștiută.